La vella Montserrat Desperta el barri a cops d'escola T'ho et assegura que no hi per anar I és que es fa la conversa Igual que sucre d'altre no llar Bon dia Ningú... Hola, bon dia a tots i a totes Hem tornat amb moltes més forces per cantar, ballar, saltar i celebrar el Carnaval Us deixo amb l'home del temps, l'Adrià Comença el moment del temps Avui mirant per la fe... Feni... Per la finestra veiem que fa un dia nublat. Eh, podríem sortir al pati, però hauríem que posar-nos una jaqueta perquè fa molt de fred. He vist... Tenim curiositat per saber menús aquests dos dies. Us deixo amb l'estria Michelin Elsa. Nyam, nyam, quina gana! I això que acabo d'esmorzar. Avui tindrem arròs a Rosa, la marinera. Estofat de vedella i iogurt. Dillous dinarem cigrons, salmó a la taronja i fruita. Per últim, el divendres, sopa de pistons, cuixa de pollastre al forn i fruita. Com sempre, una alimentació sana per estar forts, créixer molt i tenir ganes d'aprendre. Clara, que toca, agafa el micro. Ja l'agafo ja, estem a mitja setmana de carnaval. Com van les ordres del senyor Carnestoltes? Ja esteu atents del Consell del Bou? Us recordo que el divendres a la tarda farem la gran celebració carnavalera a l'escola. Tots ben preparats, amb les disfreses i amb tota l'alegria possible, baixarem al pati, ens col·locarem en rutgena i despirarem el son de la música de la nostra sèrie. Quedarà molt lluït segur! El pati s'omplirà de color i de música! Festa! I com que després de tanta festa, i tanta rua, i tanta moguda, convé descansar per recuperar-nos, doncs, endivineu què passa la propera setmana, que dilluns no hi ha classe, que serà festiu, que no haurem de matinar per venir a l'escola, un altre és regal del carnaval. Es el moment del comiat, el moment més trist del programa, perquè perquè ens quedaríem que una estoneta més amb vosaltres. Però temps, el temps passa volant i us desitgem que acabeu de manera fantàstica la setmana de Carnaval i que el divendres sí tot ben divertit. Ah, i que no plogui. Les disperses al divendres recordaran les sèries.